Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nhamdhu, wa nasta'inhu, wa nasta'firu, wa nawait min shururi anfusina wa min syi'at a'malina. Man yahdihi Allah, فلا مُضِلَّ له، وَمَن يُضْلِلْ فَلَهَا دِيَالَهُ. أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum Walladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kithira wa nisa'a Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqibah Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha wa kuulu qawlan sadidah Yusleh lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuttiillaha wa rasulahu faqad fa'aza fawzan azimah Amma ba'd fa'inna as-saqal hadithi kitabullah Wa akhira al-hadihat di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syara al-umuri muhjasatuhah Wa kulla muhjasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar Masa al-Muslimin ikhwanifillahirrahmanirrahim wa rahmukumullah Kita teruskan kembali kajian kitab Iktikad A'immati al-Hadis Oleh Al-Imam Abu Bakar al Ismaili Rahimallahu ta'ala Pada minggu yang lalu kita telah sampai kepada bab Tarkul Khusumat wal Mirafiddin ...meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata... ...Wa yarau natarkal khusumati wal mirafil qur'ani wa ghirihi. Imam-imam alil hadith berpendapat... ...meninggalkan debat kusir dalam urusan Al-Quran... ...ataupun selainnya dalam urusan agama. Karena Allah berfirman... Mayu ayatillahi illal ladzina kafaru Tidalah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang yang kafir yakni yujadilu fiha takziban biha wallahu aalam yaitu maksudnya mereka mendebat Al-Quran untuk mendustakannya wallahu aalam ini yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahmallahu dan juga kita sudah sampaikan minggu yang lalu Ucapan beberapa ulama salaf Yang semisal Yang semakna dengan ini Kemarin sudah kita sampaikan Beberapa orang yang tidak layak Untuk kita berdialog dengan mereka Atau berdebat dengan mereka Yang pertama adalah orang yang jahil Dan yang kedua adalah ahli libidah Sudah kita sampaikan ucapan-ucapan Ulama Salah pada kesempatan yang lalu. Sampai kepada ucapan Al-Imam Ibn Battah. Yang ini kita nukilkan dari buku. Usul Jadal Wal Munadara Fil Kitab Wa Sunnah. Tentang kaedah-kaedah berdebat. Di dalam Al-Quran Al-Sunnah. Karangan Asyik al Ad-Duktur. Hamad Bin Ibrahim Al-Ithman. Yang juga beliau memiliki kitab. Yang sudah pernah kita sampaikan dulu. Yaitu Syarah Kitab Iktiqat A'imati Ali al hadis. Ya. Kita lanjutkan sedikit poin yang kedua yaitu bahwasanya dilarang kita berdebat dengan alil bid'ah dikarenakan ya ada tiga alasan pokok yaitu yang pertama ya dikarenakan dikarenakan alil bid'ah itu amat amat jarang. Mau bertobat ke jalan Al-Haq Ini kenapa salah melarang debat dengan Al-Bidha Karena sangat jarang mereka itu mau bertobat Ke jalan Allah Subhanahu SWT Kemudian yang kedua Larangan debat dengan Al-Bidha Itu dikarenakan Nanti lebih Mempopulerkan mereka Malah lebih Dahsyat fitnah mereka Kemudian yang ketiga Diantara alasan mengapa Dilarang debat dengan Al-Bid'ah Karena bahaya Racunnya mereka Ya mungkin juga Debat Di hadapan orang banyak Terkadang orang yang berdebat Mungkin tidak kena racunnya Akan tapi yang mendengar Apalagi orang-orang awam Makanya harus betul-betul Di Perhitungkan Di pertimbangkan masalah Dengan mafsadahnya kita tambah sedikit tentang larangan ulama salaf dalam berdebat dengan alil bid'ah. Kata Imam Ibnu Al-Wazir, "Wa tahsul bi kasatil ila syubah syukukun tushbih syukuka al fit taharati." Kalau kita sering mendengarkan syubhat-syubhat alil bid'ah, itu akan menghasilkan keraguan dalam diri kita. Enggak-enggak mereka ini betul, enggak-enggak kita yang salah, ini berbahaya dan alangkah banyaknya seperti ini. Apalagi di zatman fitnah yang seperti ini. Maka sekali lagi kembalilah kepada ajaran as-salaf agar kita tidak menjadi orang yang pelintang, menjadi orang yang mudab -dabun. Ya, tidak kesana tidak kemari Namun ikut arus Ya Ada aksi ini ikut, aksi itu ikut Tidak punya prinsip sama sekali Dalam beragama Ataupun dalam bermanhaj Dalam berakidah ya, Sekali lagi, diantara salah satu Keutamaan kita berpegang teguh Dengan akidah salaf Itu kita akan jauh dari Sifat tadi pelin-pelin Kita punya pegangan yang kuat Ini yang paling hak, ini yang paling benar Tidak mungkin Ya, kita kalau berpegang teguh dengannya, kita tersesat atau kita kebingungan. Namun justru sebaliknya, kalau kita berpaling dari manhaj salaf, ke sana oke, kemari oke. Ya, maka ini kata beliau, kata Imam Ibn al-Wazir, Akan menghasilkan keraguan demi keraguan, Seperti keraguan yang diperoleh oleh orang-orang yang was-was dalam bersuci. Eh, kalau antum pernah melihat orang yang waswas -was dalam bersuci dan saya pernah juga melihat langsung, eh waktu kita dulu di Madinah ada salah satu teman kita dari Af atau dari Eropa punya waswas wudu itu, bisa lebih dari 10 kali. Sekali wudu itu diulang-ulang terus, tidak pernah pas. Selepas saya selesai, karena dalam hatinya ada apa? Waswas, -was. enggak enggak, wudu saya ini enggak sah. Tak, tak, udo saya tadi kurang ini dan itu terus. Ya. Ini karena apa? Tidak punya prinsip. Ulama, ahlus sunnah wal jamaah, tau lah maafkan umum omong. Ayah pedoman. Kalau sudah selesai kita ibadah. Ya, kalau tidak ada angin tidak ada hujan, tinggalkan was-was itu. Setelah selesai udo ada pikiran, enggak, enggak. Tadi saya belum membasuh muka, belum basuh tangan. Hilangkan itu. Ada kaedah. Al yakin la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya kita itu kita sudah selesai, sudah biarkan. Demikian pula kata Rasul sallallahu ketika kita sholat misalnya, kemudian ada perasaan mungkin enggak-enggak tadi perut kita enggak enak keluar, ya dari dubur itu angin dan sebagainya. Kata Rasul sallallahu kalau kita enggak mencium atau mendengar suaranya, sudah biarkan itu waswas. -was. Kalau kita turuti, maka kita akan apa? Terus terbawa was-was tersebut. Ini kalau punya keadaan, kita tidak akan mungkin terbawa arus, akan was-was terus. Namun kita punya pegangan. Demikian pula adalah masalah hal akidah. Kalau kita masih mau mendengarkan was-was bisikan syaitan dari kalangan ayat al-ins manusia, kita akan seperti tadi was-was terus. Nanti akhirnya akan ikut arus min dali. Bismillah. Kemudian dikatakan oleh pengarang di sini fathi tarikat rasikh an mudrik li sehati mayalamu wa yatakidu. Ini adalah metodenya para ulama yang kokoh keyakinannya kokoh akidahnya manhatnya, karena mereka tahu inilah satu-satunya jalan yang benar amaladi yatalama sulhaka fi munazaratil mubtadi awadul lal. Lihat akat jawa-zawa-jawa dalhakafi kaulihim, falam yakun endau endun jazimon. Adapun kalau ada orang yang masih punya ewas-was, eh, mungkin mengatakan enggak-enggak Alibidah yang benar kita yang salah na udubilah min Jangan dalik. Jangan-jangan mana salah yang salah mereka yang benar na udubilah min dalik. Kalau sudah enggak punya prinsip yang kuat, itulah Ya eh, akan terombang-ambing oleh oleh arus atau yang sok mengatakan saya ambil yang benarnya saja seolah-olah apa alusunnah tidak ada kebenaran di dalamnya ada orang-orang yang sok diantara jamaah kita kita ambil baiknya saja ustaz ya nak udu bilamindali yang pertama orang ini sudah sok seolah-olah apa dia bisa selamat dari shubah tersebut yang kedua orang itu ngemin teri salaf Salah saya takut. Dia apa? Lebih bimbang daripada asalah Yang ketiga. Orang ini termasuk orang-orang yang mudab-dab tadi. Tidak punya prinsip. Padahal kita sudah dilarang. Untuk apa? Mengikuti majelis atau kajian. Atau mendengarkan syubahat ahli al-bidya. Bahkan dalam Al-Quran Allah melarang. wa عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيَاتِ اللَّهِ yak farubia au isah zawbiya fala taqudu mau hatta yahudhu fi haditsil apa tuy telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah dikufuri ayat-ayat Allah diperaola maka jangan duduk bersama mereka sama mereka ya berpaling dari pembicaraan tersebut ini adalah perintah Allah perintah rasul wasiat ulama as-salaf 'Amal alladhi atlam masul fi munadatul mubtadi'ah wa lihada ka jawaza wujul haqq fi seolah-olah orang tadi juga meyakini kebenaran itu tidak ada pada ahli sunnah wal jamaah saya mau ikut tasawuf karena di situ pelajaran akhlaknya luar biasa seolah-olah ahli sunnah tidak punya akhlak ini adalah pelecehan terhadap ahli sunnah wal jamaah atau mengadakan ada kebenaran yang tidak ada pada ahli sunnah wal jamaah padahal ingat sabda rasulullah s.a.w. tentang taifa masura la tazalu taifatun min ummati, zahirin al haq la yaduruhum man khadalahum hatta ya'ti amnallahum ala zalik senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran yaitu ahli sunnah wal jamaah al-firkatun najiyah al-taifa al-mansura, al-da'wah salafiyah Kebenaran tidak akan keluar dari mereka. Semua kebenaran mulai dari akidah sampai yang terakhir ada pada alisunnah, ada para ulama salaf. Ngapain kita cari yang yang lain? Ya. Kalau mungkin, bisa kita ilustrasikan. Ya, Sabar, ada ya, makanan yang ada di restoran yang bersih, yang enak, mungkin juga murah. Ya. Namun ini ada makanan ditaruh di sampah. Enak ini, gratis, ya. Atau mau campur dengan sampah tadi, meskipun kelihatannya enak, sudah baunya na'udzubillah ulubila, nggak taunya mungkin juga basi, ya. Ini adalah apa? Perumpamaan orang-orang yang mencari kebenaran di tengah-tengah racun yang ada. Eh padahal yang selamat masih banyak. Naku bilamendalik, enal ukul di mana akalakang mereka. Cuma inilah kenyataan yang yang ada. Manusia-manusia yang menteri, manusia-manusia yang yang sok, Enak eh, Udo bila mindalik. Padahal Allah telah mengancam, falah mazalgo, azalakul Ketika mereka sudah berpaling dari agama Allah, dari ajaran salaf. Di antara ajaran salaf, wajib menjauhkan diri daripada shubhat alil fida. Kalau orang sudah ngincipi, kemudian sudah ketagian, sudah wa majdilil falah Kalau sudah Allah sesatkan tidak ada yang akan bisa apa memberikannya hidayah naudzubillahi minzalik maka ini prinsip al-sunnah wal jamaah kemudian kata beliau falaa yaqud inda al jazim. orang yang seperti ini tidak punya ilmu yang yang kuat yang kokoh wala dzanun rajihun tidak punya ya prasangka yang yang kuat bahwasanya duduk dengan al itu pasti akan membawa bencana balsakun wajalah eh bahkan ini semuanya adalah bentuk keraguan bentuk kejahilan amma munadharatul salaf li alil batil fa ala sabiri qati syarrihim adapun debatnya salafus saleh ulama as-salaf terhadap alil bidah itu tujuan utamanya untuk eh, membantah kejelekan untuk membentengi kaum Muslim dari kejelekan mereka. La ala sabitala musil hakfi akwali. Bukan untuk mencari kebenaran. Ya di dalam diri alil bid'ah tersebut. Ini yang apa? Tidak dipahami. Itu buktinya salaf. Eh ya, masih mereka berdebat masih duduk. Eh ya, untuk dialog. Mereka ulama yang pertama. Antum siapa? Ngelama. Nau bilamindali. Ya. Kemudian mereka punya senjata untuk apa? ia membantahi mereka itu tujuan utamanya kalau antum apa tujuannya -tujuan? maka sekali lagi inilah jalan as-saffus salih wa iyyaka ayyuha sunni an yulabbis alaik iblis fa yata maka ila sami syubil ma adami qabuliha summa ta surqalbaka syubahatun qatlatan faqunha wa hai ahli sunnah salafi jauhkanlah diri kalian ...dari judul dengan al ...atau dengan alasan mendebat mereka... ...jangan sampai Iblis... ...itu memberikan... ...bisikan-bisikan... Eh, ...untuk engkau apa? Eh tadi, dengan alasan... ...mereka kan juga punya kebenaran. Ya eh, Ini akan apa membawa dirimu... ...mendengarkan syubat Al-Ahwa, Al-Bidha... ...meskipun awalnya engkau tidak apa? ...mau menerimanya. Namun lama-kelamaan... ...yang eh, hatimu akan... Terperangkap oleh syubat-syubat. Alil bidak tersebut. Sebagaimana kata. Imam Dhabi yang sudah kita sebacakan kemarin. Asyubah as khatafah. Subahat itu cepat menangkap. Menarik. Sedangkan hati manusia. Al-Qulub du'ifah. Lemah. Ya. Ulama salaf saja. Seperti itu prinsipnya. Kok kita mengatakan apa? Ya insya Allah kita pasti bisa menangkal. Naudzubillah min dalik. Fassalamat wa najah biluzumi sunnah. Kalau kita mau selamat. Maka kewajiban kita kembali kepada ajaran Rasul. Kembali kepada ajaran Salafus Salih. Wa dalalatu wal ghiwayatu fil mirak wal kalamil mahjaz. Kesesatan. Itu ada pada jebat kusir tadi. Dan juga ucapan-ucapan ahli bidah. Kemudian. Wa ilaika wasiatun nasihin. Pengarang di sini asyikh. As Hamad Al-Utsman memberikan beberapa nasihat eh, dari ulama salaf atau wa ilaika wasiatun nasiha ini ana nasiha ini dengarkanlah wahai salafi wa sunni dua nasihat ulama salaf tentang masalah ini yang pertama qala al imamul baddai rahimallahu imam badbari berkata wa ida aratal al istiqamah ala al haqi wa tariqi al sunnah qabla ka fahdalil kalam wa asabal kalam wal jidala wal mira wal qiyas wal munadharata fi jika engkau ingin selamat ingin istiqamah di atas kebenaran di atas manhaj ahli sunnah sebelum dirimu maka jauhlah ilmu kalam jauhkannya diri anda dari para penganut ilmu kalam dan dari debat kusir dalam urusan agama ini Fa'inna inna istima'aka minhum Wahilang tak beri minuman, yakdasak fil kalap. Karena jika engkau mendengarkan ucapan-ucapan ya, Alil bid'ah, syubhat-syubhat mereka, meskipun engkau tidak menerimanya, itu akan membuat keraguan di dalam, di dalam hatimu. Wah kafabi kabulan fatahlek. Itu sebetulnya engkau sudah menerima syubhat tersebut, meskipun masih apa? Berapa persennya? Coba antum sudah sudah menerima. Wakafabi qabulan fatahlik, maka itu jalan kebinasaanmu. Wa ma zandaqatun qat, wala bid'atun, wala hawa, al-kalami wal jidal wal mira kezindikan, ke bid'ahan, eh, hawa nafsu dan kesesatan kecuali sumbernya ilmu kalam, debat kusir wa hiya abwabul bid'ati wasyukuki wazandaka kusir ilmu kalam merupakan pintu ke bid'ahan pintu keraguan terhadap agama dan pintu kezindikan zindikkan naudzubillah min dalik kemudian ucapan ulama yang kedua dalam rangka nya saya di kita semuanya yaitu ucapan imam wazir tadi waradat nususun taqtadul ilma Awil dan aw al khawdha fi ilmin kalam ala wajib taqsilis syubha Wal isqa ilayha, wal tashdis an nabi silfal wal mubtadi'ah al mushakkikah fi khatirin min jaliyat maldoratun al Telah banyak nash-nash al Quran dan Sunnah ataupun ucapan ulama salah yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya tenggelam dalam ilmu kalam ya dalam artian mencari-cari subhat mereka. Mendengarkan syubahat mereka. ya, Atau ikut-ikut membahas ilmu falsafat. Dan ya, ilmu alil bidak. Yang membuat keraguan-keraguan. Tentang urusan-urusan yang jelas dalam agama. Itu adalah bahaya yang sangat amat dahsyat. Memri datun. Likathirin al-kulubis sahihah. Akan membuat sakit hati. Yang dulunya sehat. Walafiat. Wada'ul madharil magnunah. Wajibun atlat. Padahal dalam KI usul sulifki meninggalkan yang ranya amal atau yang bermal lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan jalbu atau daf'ul al-madhar khairun atau aula min jalbil manfah bahwasanya menjauhkan diri dari kemalduatan lebih didahulukan. Muqaddamun ala jalbil masalih. Eh, ya, daf'un mafasid. Muqaddamun al jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil faedah. fa'idah. Waqasyahidat bidarik atajarib ma'anusus. Wa dalla bisababi isnatan wa sab'una firqah. Dan pengalaman ya, bersama Nas-Nas Al-Quran Al-Sunnah. Ini telah menyaksikan bagaimana bahayanya debat kusir tersebut. Dan dengan itulah 72 umat Islam terpecah. Na'udhu Billah Mindari. Ini ucapan para ulama tentang larangan berdebat kusir dengan ahli Al-Bidya. Sekarang yang ketiga diantara golongan orang-orang yang tidak boleh kita berdebat dengannya yaitu kelompok Syiar Rafidah. Ya, meskipun Rafidah bagian daripada ahli Al-Bidah Namun dikhususkan di sini karena bahayanya yang luar biasa. Ya. Di antara alasannya karena kita tidak akan mungkin bisa eh sebetulnya mempercayai ucapan mereka karena mereka punya apa? Punya takia nifak. Eh ya. apa artinya kita berdebat dengan mereka sedangkan hati mereka dengan lisannya itu tidak konek. Almunafiqin. Bisa jadi mereka genggi saja, iya iya saja, namun hatinya apa? Ehy menyimpan kebencian, menyimpan kedengkian. dan tidak mau menerima kebenaran tersebut. Apalagi sebagaimana kata Imam Syafi'ah rahimahullah mara itu kawan min alil ahwa ashhadabi zur minarrafidah. Aku belum pernah melihat sekelompok alil bid'ah yang lebih banyak berdusta daripada kelompok syiah. Ya. Maka bagaimana kita akan bisa mempercayai mereka Maka hati-hati ya. Jangan pernah dekat-dekat dengan Ada sebagian yang terpengadal Ini terjadi Oh melihat mereka juga sholat Mereka juga eh, beribadah kepada Allah Jangan percaya kezabun Seperti orang munafikun Di zaman Rasulullah SAW Idza jaa'a al-munafiquna nashadu inna ka rasulullah wallahu ya'lamu inna ka rasul wallahu yashadu innal munafiqina la kadzibun apabila datang kepadamu orang-orang munafiki mereka bersaksi ya nashadu inna ka rasulullah kami bersaksi engkau adalah utusan Allah wallahu ya'lam inna ka rasul Allah tahu engkau adalah utusan Allah dan Allah bersaksi bahwasanya munafiqin adalah apa la kadzibun ya Jauhi mereka seperti jauhnya Barat dan dan Timur, jangan penajekan, karena mereka punya taqiyah Sekarang tersenyum, naom besok, anda bisa apa? Di bantai habis habisan. Wa idah lakul ladina amanu kalu amanah, wa idah khalau ila syaitineh kalu inna ma'ku numustaziyun. Apabila orang munafikin orang syiah, saya bertemu dengan orang orang beriman, mereka mengatakan inna ma'ku kami bersama kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka mereka mengatakan ya eh, kami hanya apa berpura-pura memang orang-orang beriman ya wa idzalquladziina aamanu qalu amanna wa idza qalu ila syaayatinhim qalu inna ma'akum ketika bertemu dengan orang beriman mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian namun ketika bersama dengan setan-setan mereka mereka mengatakan kami bersama kalian kami hanya berpura-pura memperalah orang-orang yang yang beriman kalau sudah tahu ini adalah orang syiah Maka sekali lagi jauh, ya kan? Jadi anda dari mereka. Apabila, apalagi, eh, sudah terbukti. Kalau kita masih punya mata hati dan juga mata kepala yang sehat walafiat, kita lihat bagaimana Sya'irah Fido membantu Basar Asad di Suriah membantai saudara kita kaum Muslimin ratusan ribu kaum Muslimin sejak kurang lebih lima tahun yang lalu. Eh sampai detik ini tidak berhenti henti mereka melakukan pembantaian masa terakhir di Aleppo. Bagaimana eh ratusan ribu kaum Muslimin mereka harus mengungsi di tengah salju yang sangat keringin sekali. Tidak punya rasa kasihan. Mereka memang bukan manusia. Namun mereka Jerman Ilbis. Eh sebagaimana kata para ulama eh kata asyabi bahwasanya kalau seandainya mereka itu binatang mereka itu adalah adalah kelade. Kalau mereka adalah burung. Mereka adalah burung pemakan bangkai. Memang inilah kenyataannya. Mereka bukan manusia. Kau talahumullah. Eh, maka bagaimana kita punya sikap lemah lembut kepada mereka. Sedangkan mereka membantai habis-habisan kaum. Kaum muslimin. Kau talahumullah. Eh, sekali lagi. Jangan pernah dekat, -dekat dengan syiah. Al-Rafidha. Karena mereka adalah musuh Islam. Dan kaum muslimin. Bahkan permusuhan mereka. Lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi maupun An-Nasara. Kemudian disamekan di sini oleh Imam atau Syekh Islam Temir rahimallahu, "Fa innal rafidha ta fil asal laysu ala ilmin wa khibra bi tariq nazar wal munadara wa ma'rifatil adillah." Kenapa kita tidak perlu, tidak boleh berdebat dengan Syi'a Rafida? Karena mereka secara asal bukan ahli ilmu. Eh, mereka tidak mengenal Islam. Eh, mereka beda kitabnya dengan kita. Ya, ada kapan lalu saya membaca majalah itu Sunni dan Syiah disatukan oleh satu kitab suci, Naudzubillahi min dzalik. Ini ya orang-orang yang sesat yang membuat kerancuan dalam ya agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas si Asy'ariyah qatalahumullah, mereka menghina Al-Qur'an, ya. Mereka sebetulnya lebih layak untuk dikatakan sebagai penista Al-Qur'an dibanding orang yang kafir itu. Karena ia mereka jelas-jelas mengatakan dalam kitab-kitab akidah mereka, eh dalam kitab al-Kafi misalnya, dalam eh kitab hus mereka, fasul kitab fi isbati tahrif kitab birabil arba'at. Mereka punya kitab yang artinya ucapan paten bahwasanya telah terjadi perubahan di dalam al-Quran al-Karim. Mereka mempercayai al-Quran yang ada sekarang ini itu tinggal sepertiganya saja, dua per tiga tidak-tidak apa? Tidak ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka tambah-tambahi. Ya, alam nasalaka sadra mereka tambah ada kata-kata wa aliyan wizraq. Ya, dalam kitab-kitab mereka dikatakan wa in kuntum fi rabi mimman azana ala abadina fatubi surah. Ini versi kaum muslimin. Namun kalau versi mereka wa in kuntum fi rabi mimman ala abrina fi aliyin ada tambahan fi ali qatalahum Allah. Mereka sebetulnya adalah penista Al-Quran yang sebenarnya. Cuma mana itu aksi untuk apa? Untuk mereka. Na'udhu ya, min dalik. Farrafidha lay su'alan ilmunadara. Wa haqikatul madhabihim. Kafin fitan bihika ala sakha fati'ukulihim. Orang-orang rafidha. Mereka tidak boleh. Ya, tidak layak untuk didebat. Karena hakikat madhab mereka cukup untuk kita mengetahui. Tentang apa? Ya kekurangan akal akan mereka. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan dahulu, bagaimana mereka meriwayatkan hadis namun perawi-perawinya itu dari apa? Al-himar, keledai. Berkata keledai ini, ini dan seterusnya. Ini adalah apa? Ya, akal orang-orang yang tidak waras. Bagaimana antum apa? Berdebat dengan orang yang enggak yang enggak waras, ya. Ini sekali lagi alasan ulama mengapa tidak perlu debat dengan kaum Syiah. Karena tadi mereka punya taqiyah. Karena mereka tidak sama kitabnya dengan kita. Eh, mereka apa? Hadis-hadisnya pun tidak menerima hadis saya Bukhari saya Muslim. Mereka punya kitab tersendiri, kitab hadis. Eh diandari usul kafi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, eh, kata para ulama eh, tidak perlu berdebat dengan mereka. Kemudian kata asyik Abu Bakar atau Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Wahlam, anna kula al-firat, tump tumpkin munadaratuha illa rafidha. Ketahuilah, semua kelompok-kelompok sesat ya, bisa jadi masih memungkinkan, masih memungkinkan untuk berdebat dengan mereka kecuali Rafidah. Li la Buddha, li ilmu min aslin yar ilai. Eh, karena kedua belah pihak ya, ketika berdebat itu harus ada referensi yang bisa dijadikan apa? rujukan. Yaitu di antaranya Al-Qur'an dan Sunnah kalau antara kaum muslimin. Wa hum la Sedangkan mereka kalau Syi'ara tidak beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma kana min tariqah al Kecuali dari jalan alil bait kata mereka. Wa al fitarifun wa Sedangkan mereka meyakini Al-Qur'an sudah ada perubahannya. Bagaimana mungkin bisa apa? Ya, diterima Walihada, la tubahizhum fil asal atau fil furoh, malam ma tukarrhum ala almarja fil munadara. Maka jangan berdebat dengan mereka dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, kecuali jika engkau ya ya bisa memastikan bahasanya mereka itu dalam berdebat, bisa eh menjadikan akhlak sunnah sebagai rujukan utama. Walam yokeruka. Fatang kotik munaf dalamin asliha. Namun jika mereka tidak mau lagi rujuk kepada Al-Quran dan Al Sunnah sudah selesai juga, jangan diteruskan. berdebat. Fah Ta'fidhi hadil faeda. Ambilah faedah ini wah darminhum ataqiya dan hati-hati taqiyahnya. orang-orang Syiah. ar wAllahu a'lam. Ini ucapan Asyikh Abukar Abu Zaid yang intinya sama dengan ucapan ulama Salaf terdahulu. larangan debat dengan kaum Syiah. Kemudian yang keempat As-Safih, dilarang berdebat dengan orang yang Safih, Tahu yang poin pertama Orang yang jahil, ini lebih Parah lagi Safih, kalau misalkan Orang yang idiot, yang pandir Ya levelnya lebih tinggi Daripada sekedar jahil Ini kurang lebih sama, Di antaranya apa Di antara syarat berdebat Itu sama-sama punya apa Hilmu, kalau orangnya jahil Ya orangnya juga Ya setengah akalnya Ya, atau kurang akalnya bagaimana kita berjumpa dengan orang yang seperti itu? Allah berfirman: Wa idha khatabahumul jahiluna kalu salama cirik ibadur rahman dalam sa'al fakan. Ya Allah mengatakan: Wa ibadur rahman ladina yang shuna al -adhihaunan. Wa idha khatabah muljailuna kalu salama. Apabila orang-orang jahil bertemu dengan ibadur rahman, mereka dia menggunjing atau mencelah, maka ibadur rahman mengatakan salama yang waras singalah. Ya, ini adalah apa sikap yang, yang bijak. Saya ingin bacakan ucapan imam ash shafi' rahimahullah dalam diwannya kumpulan syair-syair beliau. Imam shafi' mengatakan kalau sata wakat husimta mereka manusia berkata, kenapa engkau diam sedangkan engkau sedang dijebat? Gultulahum. Aku katakan kata M. Syafi kepada mereka, "Innal jawabah libabi syarri "Kalau aku jawab, ini adalah kunci pembuka pintu kejelekan. Asamtu an jahilin aw ahmaq asharafu." Diam dari orang yang jahil atau dari orang yang idiot yang kurang akalnya itu suatu kemuliaan. Ya. jangan malu, diam saja. Jangan apa, masa saya enggak menjawab, Jauh, jangan dijawab Kata Imam Syafiq rahimahullah Justru anda kalau enggak menjawab Anda apa, mulia Seperti kalau anda bertemu dengan orang gila Orang gila itu kan kadang komat kamit mulutnya Soalnya apa Mencaci maki dirimu, kalau engkau lawan Ini engkau lebih apa Lebih gila lagi, lebih enggak waras Nah, seperti itu Kata Imam Syafiq Diam dari orang yang jahil Diam dari orang yang idiot Ya, itu syaraf, kemuliaan. Wa fihi aidan li sauni al islahu. Bahkan itu bantu anda memperbaiki eh, kehormatan anda. Kalau anda jawab anda lebih apa? Jelek daripada mereka. Ama taral usda tukhsha wa hiya Tidakkah anda perhatikan harimau itu masih dia meskipun diam, namun apa? Disegani tak kau ditakuti betul enggak? Hah? Namu kata beliau walkal bo yuxa la amri wawana bahu. Ya ada pun, ya anjing meskipun menggonggong, malah dia apa dipukul sandal, betul tak? Ya, enggak ditakuti, enggak disegani malah orang muak melihatnya. Sama dengan itu, kalau anda meladeni dengi orang seperti itu, maka anda apa? Ya, jatuh kewibawaannya. Maka sekali lagi harus betul betul diperhatikan. Jangan asal apa, wah masa saya kalah cepat, masa saya Jangan kalau sudah eh enggak layak diladeni apalagi orang yang kurang akalnya eh orang jahil tinggalkan sudah, itu suatu kemuliaan kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala eh biarkan aja mengongong kafir tetap tetap berlalu tidak semua ucapan tidak semua celotehan itu apa bisa eh diladeni dilayani Kalau Muawiyah radhiyallahu anhu berkata sahabil jalil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Fa amma fala yumman ala syar wala yurjalina nasiha. Orang yang safih yang kurang waras ya atau kurang akalnya maka tidak ya perlu dilayani karena bisa jadi dia lebih apa? Dahsyat kejelekannya dan tidak layak untuk mendapatkan nasihat ataupun didebat. Qala Abu Walid al-Baji, wala yunadhar man adatuhu at-safah fil kalam. Tidak layak Anda berdebat dengan orang yang kebiasaannya ucapannya itu ngelantur. ya Ucapannya nggak konek. ya Antara pembahasan dengan apa yang dia bicarakan nggak konek. Ngapain melayani orang-orang seperti seperti itu? Walamin adati atavzi. Atau yang perangainya itu kasar. ya Yang war sengalat tadi. Itu lah apa namanya senjata ya, as-salaf dalam menghadapi orang-orang semacam ini. Fa'innau la yastafid bil kalami fa'idah. Karena nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Wa qala Ibnu Abi berkata kana yukol, la tumari haliman wala safihan jangan engkau mendebat orang yang haliman yang baik Artinya ngapain orang baik didebat ya wala safian ataupun orang yang tadi kurang akalnya Fa'inal inal halim yaghlibuka orang yang halim yang pintar sesudahnya engkau akan apa kalau berdebat dengannya eh, ngapain, dia sudah benar dia sudah panik Anda Menerima nasihatnya usah di debat. Wasafi yudik sedangkan orang yang savi yang kurang waras akalnya itu akan mengganggu ya, dirimu. Yang kelima diantara kelompok orang yang tidak layak untuk di debat yaitu ghiboon wa mutakal dibutiba ya, orang yang perangainya itu kasar, orang yang ya, tidak diharapkan kebaikan dari dari dirinya. Ada orang-orang yang memang seperti itu. Perangainya itu... Sudahlah... Watak seperti kata orang... Watak gak sama dengan watuk... Ya. Watuk insyaallah ada... kan. Ya. Kalau watak ini berat... Eh, Saya mati di bawah watak tersebut... Eh, orang yang perangainya kasar... Anda lemah lembut... Berbuat baik... Tetap ya kasar... Kalau anda eh, berdepas seperti orang ini... Eh, maka sekali lagi... Gak ada faedahnya... Eh, ini lebih apa... Eh, memanaskan suasana dan hati anda... Ya, waktu terbuang sia-sia. Dia tetap seperti itu. Nah. Fadan mu'asata'am amsalih Maka jauhkan diri anda. Dari orang-orang seperti itu. Fa'inna min'a'da min'asta'ah. Termasuk kesalahan besar dalam hidup anda. Kalau anda punya teman. Yang kasar perangainya. Yang dia apa. Orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa ma'jemuhada fi kalimah. Ya intinya juga. Lah tu asir mutalawinan dan juga jangan berteman bergaul dengan bunglon. Mau bergaul dengan bunglon, kadang apa, hijau, kadang coklat, kadang hitam sesuai dengan apa? Eh anginnya sesuai dengan tempatnya. Maka sangat apa juga di sini. Eh sampai jangan dekat-dekat dengan orang yang peranginnya jelek, yang kasar dan juga jangan berteman dengan orang-orang yang mutalawinan. Eh, seperti bunglon ya kalau Anda sekarang lagi naik pangkat ya rezeki Anda masih kuat ya dia dekat namun kalau Anda sudah bangkrut pindah ke tempat lain dia inilah bunglon hati-hati dan ini banyak ya hati-hati berteman jangan karena ya rupanya jangan karena ya kastanya jangan karena ya, jabatannya namun berteman lillah wa filah yang selalu membantu anda, selalu bersama anda, fisarawiwah, wabar. Dikala susah maupun, eh ya, senang. Dikala duka maupun, eh ya, suka. Gembira maupun susah, dia selalu ada di samping anda. Namun kalau berteman, eh ya, dikala senang saja, eh ya, sebabnya semut. Eh ya, ada gula ada, ada semua. Ia ya, temunya semut. Eh ya, jangan anda berteman sangat seperti orang-orang tersebut. Sebagaimana kata seorang penyair Arab. I kalah mali, falah kila sahiboni. Wah fiziad. Jadi kalau kalau aku lagi banyak uang, ya, semua mengaku aku adalah laba. Temannya, ya, saya teman si fulan. Kalau lagi ada jabatan, namun kalau si pensiun namun kalau sudah berkurang hartanya, apalagi bangkrut, ya, semua akan apa? Menjauh dari, dari dirinya. Hati-hati dengan orang-orang seperti seperti ini. Ya maka debat dengan orang seperti ini juga berbahaya. Seperti Syihara Fidol. Meskipun tidak sekelas seberat Syihara Fidol, Namun ada perangai orang-orang yang mungkin masih di luar Syiah. Namun perangai seperti Mutalawinan, Ya seperti Bunglon. Na'udhu Bila Mindalik. Yang keenam. Yaitu kelompok Al-Muta'anid. Orang yang jelek niatnya. Kata pengarang di sini. Almuta'anit wala'yunal dar ayunal dir waktu fasadakostu orang yang debat, namun jelek niatnya, ya. niatnya untuk dia apa, tampil di hadapan umum, untuk dia mendapatkan popularitas dan lain seterusnya niatnya memang jelek. Eh, jangan pernah apa debat dengan orang-orang seperti ini. Niatnya untuk memang buat kerusuhan, debat. Namun membawa pasukan 5 truk 10 truk Misalnya ngapain ya. Mau buang sampah pakai truk ya. Ini berbahaya Gak usah dilayani sudah ya. Memang niatnya sudah jelek Niatnya untuk apa membuat kerusuhan Niatnya untuk menjatuhkan Ngapain Coba dengan orang-orang ter tersebut Ini banyak ucapannya Kita lewati yang ke ketujuh Al-Mutatafil Al-Mutatafil Wahabiyah Talha bin Munadhara layak sidu bihata misal hak nahl batal. Seorang yang memang hobinya debat, ya. benar atau salah dia debat. Yang penting apa? Ya. Dia melampiaskan nafsu syahwatnya. Manusia kata orang Arab, anas ya. ajenas. Manusia itu beraneka ragam. Wal junun funun. Gila itu beraneka ragam macamnya. Di antaranya ada orang-orang tipe nya itu. Hobi debat kamu nggak jebat, sakit rasanya, ya semua didebat ya ini orang yang memang kalau berdebat niatnya bukan untuk mencari al-haq, bukan untuk meninggalkan kebatilan, cuma untuk apa hobi melampiaskan apa hobinya. Naudzubillah min dalik, ini, eh, kata pak ulama tinggalkan orang-orang seperti ini. Kemudian ad-dalim, ya ad-dulmufinuna darat yang kedelapan kelompok orang-orang yang dalim. ...adulmu fil munadolat... ...mufsidun lahak... ...kezoliman... ...ini dalam... ...debat... ...adalah apa? ...mufsidun... ...merusak... ...kalau Al-Khatib Al-Baghdadi... ...berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi... ...fainnahu... ...la yukadir ala nusratil haq... ...illa mal insaf... wa ...watarki ta'annud... ...wal ijhaf... ...eh sesungguhnya... ...tidak akan mungkin... ...kebenaran itu ditolong. ...eh kecuali dengan... ...adanya keadilan bukan kezaliman wa tar ki meninggalkan eh tadi ta'anud, kezaliman dan seterusnya ya yang kesembilan al majibul alal -al khilaf kelompok orang yang tidak layak didebat, tidak boleh didebat yaitu orang-orang yang memang suka membuat sensasi ya sensasi zaman sekarang banyak sekali ya, apalagi di dunia maya, jika saja langsung go internasional ya pinginnya seperti itu kalau orang yang suka membuat sensasi tinggalkan, ya eh, tidak perlu untuk di, didebat. Kata Ibnu Hazam rahimahullah wahzar min mukalamati manaisa madhabu ilal mudoh datu wal mukhalafa, tinggalkan untuk berbicara, berdialog dengan orang-orang yang memang hobinya itu membuat sensasi, ya, tidak mau, kepingin apa, sama dengan orang-orang yang di atas kebenaran, yang penting meskipun kebenaran itu sejelas eh matahari meskipun semua orang mengatakan ini lagi apa terang benderang matahari tidak ada mendung dia mengatakan ini mendung ya ini sekali lagi hati-hati ada orang seperti itu banyak yang ya punya hobi menyelisih kebenaran atau kebanyakan orang yang di atas kebenaran yang ke sepuluh, al-muqallid orang yang taklid ya ketika berdebat apa kata ulama saya ya dalil ada di ulama saya Pernah satu saat ya, saya menegur. Ya. Ada kelompok jamaah blek. Lagi khuruj. Ya. Saya tanya. Apa jalannya khuruj? dalil ada di ulama saya. Nah Kalau sudah seperti ini. Ya sudah tinggalkan. Tidak perlu dilayani. Ngapain melayani orang-orang yang. Dari taklid muqalid. Ya, seperti apa? Seperti. Ekerbol eh, ditarik kemana saja. Apa kata yang menarik. Ya, tidak mau tahu. Mana yang hak. Mana yang yang main menyebabkan eh, Orang seorang seperti ini tidak perlu apa Edi eh, dilayani Nah <coughs> Kemudian Kita tambahkan lagi Bismillah. Kurang berapa menit Sekarang babnya berkaitan dengan Anwa'ul jidal al-mazbum Contoh-contoh Debat yang tercelah Sudah kita sampaikan Debat ada dua macam Ada yang terpuji, ada yang tercelah Kita sampaikan kemarin debat-debat yang tercelah Di antaranya mendebat orang-orang yang seperti tadi Itu tercelah eh, Sekarang itu orang-orangnya Sekarang macam-macam debat yang tercelah Sebelumnya kita sampaikan dulu ucapan Pengarang di sini Asyik Hamad bin Utsman. Wahzakar Allah fi kitab, tahrima jadal wal mujadalafimawaldir. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan haramnya debat di dalam beberapa ayat. Wahiyala tata arat ma'al adillah latijad bil amrebihi. Namun itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang menyeru kita untuk berdebat ya, dengan cara yang baik. Kemudian kata beliau. Falma shrohuw makana bil ilmi debat yang terpuji yang disyariatkan itu jika di atas ilmu ini syaratnya wabi istimmalil adab dan dengan adab ya ini juga ada ilmunya maka pada kitab ini pada akhir ya kitab ini disebutkan beberapa adab eh berdebat ya kurang lebih di sini sebutkan ada 29 adab eh berdebat ya di antaranya yang saya ingin sampaikan atabassuma al-mukhalif tetap senyum kepada apa orang yang menyelisihnya orang yang mendebatnya ya namun pernah ini kita praktekkan ketika ada kelompok fanya teroris dan sekarang sudah katanya mati di suriah alhamdulillah mendebat eh kita kemudian kita senyum ya Mungkin ada sebagian di antara ya, yang hadir di sini yang ikut waktu itu. Eh, dia datang untuk mendebat. Eh, kita lain awal kalinya. Kita senyum. Teman-temannya mengatakan, lihat, ya, dia meledek kamu. <laughs> Pada, kemudian kita sampaikan hadis rasulnya asalnya. Tabat sumukafi wajih akhir sajadah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Tak mau tazirkai. Eh, ini sekali lagi al bida seperti itu. Eh, eh, kita ingin kalau debat pun memakai apa? Memakai adab. Namun ketika kita lama kelamaan tahu ya dia tidak layak di debat ya sudah kita tinggalkan ya itu pun bukan karena keinginan kita intinya kata pengarang di sini al masyroh ya, orang yang berdebat itu disyaratkan yang pertama harus ilmu yang kedua menggunakan adab ini tentunya apa semuanya harus dipelajari ahli ilmu kembali koli wal amal ilmu sebelum kita berucap sebelum kita apa beramal. Debat termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan. Cuma apa? Harus sama dengan ibadah yang lainnya. Harus diiringi oleh apa? Al-ilmu. Bukan sekedar modal semangat. Dilih ilmi. Wa bisikmal adab. Dengan adab. Wa kusidabihi talabul haq. Dan yang ketiga yang paling utama. Niatnya untuk mencari apa? Kebenaran. Eh, namun kau tadi. Sudah. Eh, niatnya enggak benar. Mau apa? Menang-menangan. Membawa pasukan sebanyak banyaknya, ya ini sudah apa? Eh ya tidak baik sudah niatnya. Bukan cari kebenaran. Kalau cari kebenaran, ya mungkin debat secara tersembunyi, ya mungkin empat mata. Memang cari kebenaran, bukan cari apa permusuhan. Wal mamo an mahram, huwa makan an jahlin. Tadi itu syarat utama debat yang disyariatkan di atas ilmu. Debat dengan adab. Yang ketiga betul-betul mencari kebenaran. Lawannya debat yang mamnu', yang maharam, yang dilarang, yang haram, maka an jahlin lawannya. Kalau di atas kejahilan. Wasu'i ya. adab. Dengan apa? Adab yang yang jelek. Ya. Caci maki dengan tadi, melotot nadanya, disenyui malah apa? Malah enggak mau. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau cek kebenaran, ini adabnya. Ini yang Rasul ajarkan. Nah, Wahatalah bilgalaba dan niatnya memang untuk apa menang-menangan. Nah, disampaikan dalam adab itu, kalau ya, lawan yang ngomong didengarkan bukan malah bah diputus, ya, didengarkan. Ini adalah adab al almunadhara. Ya, kalau memang ada waktu Insyaallah atau melayan akan datang kita sampaikan adab-adabnya. Cuma jangan langsung dipraktekan. Cari musuh untuk debat karena sudah belajar adab. Bukan ini maksudnya. Ya? Eh, enggak jadi sudah ya. Eh, <laughs> kita sampaikan dulu debat yang tercelah. Ini kita sampaikan dulu debat yang tercelah, karena memang ya banyak di lapangan sebagian saudara-saudara kita sok berdebat. Ya meskipun tidak langsung face to face ya berhadapan, namun lewat medsos. Ini sekali lagi harus kita sampaikan, ini berbahaya. Yang pertama, eh di antara bentuk-bentuk debat kusir yang diharamkan dalam syariat. Dan juga dilarang oleh ulama salaf al-jidal bila ri'ilmin jidal tanpa tanpa ilmu Allah berfirman wala takfu malaikah bi'ilmun inna samm awal baster walfu ada kau luar katakan anu masullah jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya sesuatu pendengaran penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah سبحانه وَاللَّهِ kan terkadang ketika orang itu debat ada egunya naik ya dia enggak mau kalah Maka apa yang keluar? Asbun. Comoh ya. ini dalilnya. Tomo... Tak tahu apa maksudnya. Cuma asal-asalan saja dia berdalil. Atau ngomong. Meskipun apa? Tanpa dia ketahui itu benar atau tidak. Ya, Dan itu adalah termasuk. Eh, Jaring-jaring asyaitan. Wa antakulu ma ala Allahi ma'ala ta ta'lamun. Eh, yaitu engkau berkata tentang agama Allah tanpa tanpa ilmu. Ya, kita ringkas-ringkas saja. Kemudian yang kedua. Al-jidal fi matuya ilmuhu. Debat di dalam hal-hal yang hanya Allah yang Maha Tahu ilmunya. Berdebat dalam asal ilmu gaib, ya. Debat semalaman tentang kapan, ya, hari kiamat itu akan jatuh. Oh, enggak benar tahun 2000, ya, 20 yang benar 2012. Pada sekarang 2000 berapa? Debat, ya, Indonesia tidak akan aman tahun 2018. Ya, tahu soalnya kayak apa Ini debat antara dukun ini seperti ini ya. Duk, Antara peramal ya, Dan ini sekali lagi banyak muncul-muncul Da'i-da'i yang apa Aliprofes jadi peramal ya. Indonesia diramalkan in Dan itu menakut-nakuti kaum Muslimin. na'udzubillah min dalik ya, Sudah berada di jadi peramal Menjadi ya, dukun na'udzubillah min dalik Ya debat Masalah hal yang goib ya, Tidak diperbolehkan ya, Kenapa? Tidak akan mungkin sampai kepadanya apa faedahnya juga. Tentang, tentang misalnya bagaimana sifat Allah, bagaimana zat Allah, tidak akan mungkin sampai kepada hal tersebut. Al isyak maklum walkefu majhul. Tentang bagaimana sifat Allah tidak akan mungkin bisa apa diketahui. Nah, kemudian yang ketiga, jidalu tadaro bin Nusus debat untuk aya, mempertentangkan antara nas-nas Al Quranul Karim. Ya. Yang ini comot ayat itu, ini comot asal comot untuk apa? Menabrakan antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Ya. Padahal, ia ya, sudah diketahui bersama, tidak akan mungkin ayat-ayat Allah itu saling apa bertentangan. Alangkah layaknya, misalnya, ya, mungkin kelihatannya ayat ini bertentangan. Lihat ucapan para ulama. Tak usah bah. Wah, ini ayat yang paling benar. Ayat itu tak benar. Yang nak Udu Ini nanti akan Sampai kepada, pelecehan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, maka tidak selayaknya. Kalau memang tidak tahu makna ayatnya, buka kitab tafsir. Tanya para ulama, jangan mempertahankan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT tersebut. Bahkan Rasul mengatakan, Mira'un fil Qur'ani kufrun. Yang berdebat kursi dalam Al-Quran, itu kekufuran. Ya, ada yang mengatakan arti Mira' di sini. Keraguan tentang Al-Quran. Wallahu a'lam. Yang keempat, al-jidal fil mutashabih, debat kusir dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat yang masih apa samar-samar. Misalnya mendebatkan ayat yang berkaitan dengan orang-orang eh, mati syahid walataku lima yuktalufisa bilamwat. Jangan engkau apa mengatakan orang-orang ter eh terbunuh di jalan Allah itu mati bal ahya mereka hidup. Wah, kalau hidup, yang ini mengatakan, wah kalau hidup berarti apa? Juga sama-sama ikut ngaji, ya. Kalau hidup berarti apa? Makan, minum dan yang lainnya. Eh, berbicara masa mutasyabihat yang mereka apa? Tidak mau mengembalikan yang muhkam. Ya, eh, sampai kepada akhirnya kesimpulan, oh berarti kita boleh meminta-minta kepada orang yang telah telah mati karena mereka hidup, ahya Ya, mereka lupa dengan ayat Allah yang muhkam yang jelas yang mengatakan ya wa ma antabimus main manfil kubur. Engkau tidak bisa mendengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur itu kehidupan di alam barzah kehidupan yang berbeda dengan alam dunia sudah enggak connect sudah. Ya, ini sekali lagi ayat itu mutasyabihat kok dipertentangkan apa diperedebatkan ya, sikap orang yang Punya ilmu itu mengembalikan yang mutasyabih kepada yang apa? Yang muhkat, yang muhkamat. Allah mengatakan, ayat huwali an zala alikal kitabaminu ayatun muhkamat. Hunna umul kitab wa uharum mutashabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu ayat eh, Al Quran, Al Kitab. Ya, Di dalamnya ada ayat-ayat muhkam yang jelas dan itu adalah induk daripada ayat-ayat Allah. Itu intinya muhkam. Namun ada yang mutasyabihat itu yang relatif, ya yang mendapatkan yang mutasyabihat harus mengembalikan yang kepada yang apa? Muhammadi. Nanti akan disampaikan. Fa'amal ladzina fiqulubim zhirun fayat tabiunamata sabaminu tikalfit nanti bukti kata awliy. Adapun orang-orang yang ada eh, penyakit dalam hatinya, dia lebih condong kepada yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Untuk bisa dia taatik, untuk bisa apa? Eh mencari fitnahnya. Naudzubillahin darik. Yang kelima. Cijal intisalil madhab, ya debat untuk ya membela madhabnya yang paling benar madhab Syafi'i yang sana mengatakan yang benar madhab hambar. yang ini Hanafi, Maliki. Padahal imam-imam mereka mengatakan ya idah sahal hadis fawa madhabi yang benar itu apa? Hari Rasulullah. SAW. Mereka semua sepakat mengatakan apabila sahih suatu hadis itulah madhabku. Ya imam Syafi'i mengatakan kulo kaulin. Yuk kalau tidak ya. khalafah kali kalau salafah tidak berkali antarhalik. Apabila ucapanku ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Tidak ada yang masuk. Jangan mengatakan pasti benar madzhab syafi, pasti benar madzhab manda. Ada yang paling benar, yang pak yang pasti benar Al Qur'an Asy-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafoh assaleh. Ya insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat akulah dari hada, wakil jawana. Alhamdulillahilahamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UV belanja di UV Store.